Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 7 minuts del matí i, com cada dilluns, quan arriba aquesta hora, iniciem una nova aventura en companyia. Estem emetent en directe des de l'estudi central de Ràdio Martorell, al 100.3 de la freqüència modulada, i estarem aquí fins a dos quarts de dues. Sembla que hi ha anat tota la primera informació, sí, sí. com cala el primer no, bloc. Falta ah. dir que avui no plou. Avui fa un sol esplèndid i fa un dia calorós, fins i tot. Doncs falta dir que avui no plou, que fa un sol esplèndid i un dia fins i tot calorós. Exacte. Que, segons els experts meteoròlegs... meteoròlegs me, avui, a vosaltres estic molt... Jo pensaria... Jo pensaria... Que el pensi. que em passa avui, eh, si hagués menjat olives, diu que quan menges olives te'n farfulles. Sí. Però no n'he menjada avui per esmorzar. I me'n farfullo. Deuen bueno, ser els cruzanets. Els cruzanets, els cruzanets. Hem arribat aquí, m'han convidat a cruzans i de... ves que no siguin els cruzanets que la xocolata me'n perfega. Exacte. Clar, el a vegades en... em farfega molt, eh? Sí, sí, sí. I et pot portar la presó, si tens una plantació. Home, home, estem parlant d'un altre tipus de xocolata. Vostè no ha menjat ah. croissants d'aquests que m'està dient de plantació. I vostè què sap? No em no veus que és una mica és vidriosos. Totxe sí. Potser no he sí, sí. que el Manolo estava cablejant molt, amb molta alegria i molt, molt dolce farniente? Si sí, el Manuel no els ha provat, pràcticament. Que no els ha provat. Bueno, si sí, ha sigut ell tot, que m'ha dit, diu, voleu bueno, I, i n'anava agafant, n'anava agafant, n'anava bueno. agafant. Doncs deia que els experts meteoròlegs mm -hmm. eh, han dit que avui fins i tot arribaríem als 25 graus. Guaita-me. Dona jo l'altre que... dia també els hi vaig fer cas, i quan van dir que baixaria moltes temperatures, i vostè em va trobar que jo anava amb una armilla d'aquelles blindades, amb l'americana, i, i després us sabíem posat totes les coses perquè tenir una calor que és me que, que vostè fa molt de cas als homes del temps. Clar, però és això és un costum. Sí. La meva senyora cada matí diu, què ha dit a l'home del temps? Clar. I jo el I dia li diré, estendre? digui missa o no digui missa, tu fes el que et sembli. Exacte. Exacte, tu surts del carrer, treu el mas per la finestra i depèn del que vegis fes. Exacte, exacte, perquè si no sempre s'acaba allò que diu... Oh, és que allà va ploure, diu, és que allà hi ha un microclima. Clar. I amb això està tot arreglada, escolti. Microclima. microclima, tot arreglada. El microclima és molt traïcioner. Eh? És molt, Ui, molt, molt, molt... molt traïcioner, molt traïcioner. Bé, senyors, senyors, ja saben que aquesta setmana eh, tenim el rei molt altor. Sí. Està al clínic, pobre. Per cert, per què surt el metge a rebre tota la gent que, que el va veure? Bé, bueno, perquè això és normal, a veure... Ah, sí? a, la... mi, a mi no en surt el metge bueno, a rebre el carrer. De la, la Seguretat Social, jo ja va dir-ho el Zapatero. Diu, això és una prova de com funciona la Seguretat Social d'aquest país. Ah. I és veritat, escolti'm... O sigui, a que ver, està una en una habitació amb, varios, amb varios malalts més. No ho sé on però escolti'm, a veure, el rei viu a Madrid. Sí. Diu, ves que tinc una cosa aquí al pulmó. Sí. Diu, veure, aquí hi el millor especialista pulmó al Clínic de Barcelona, mm. doncs van, l'agafen o porten al Clínic de Barcelona, arriba, l'operen sí. i ha una habitació. A veure, imagini's vostè, vostè jo... diu, tinc algú, jo què sé, el garganxón. Tinc algú. El garganxón. El garganxón, molt bé. I diu, quin és el millor especialista de garganxón? Diu, està a Vitòria. Llavors vindran a casa seva, l'agafaran, el portaran a Vitòria, arribarà, el al quiròfon i l'arreglaran. Això això és el que... Ja, la seguretat social... El que es fa. Okay. Ah, la seguitat social normal, normal món, escolti'm, clar, escolti'm. Sí, sí. Eh? Perquè sí, sí. el rei deu tenir targeta, no?, de seg el que no sé és el número, per si sí. suposo deu que sí. I deu ser ah. Mal 1, no, perquè Ara jo estava preguntant. Les targetes porten la, la primera síl·laba de, de cada cognom. Exacte. O sigui que és bobo. Borbon i borbon. És bobo. Bobo bo, 0001. Bo. Ah, això mateix. Sí. Perquè, clar, si té el carnet 1, deu ser bobo 00001. 000 bueno, si, és, si té l'1, sí. I ah. la segona pregunta és, el rei cotitza com a autònom o com empleat? No ho sé. No ho sé. Són preguntes, clar, clar, clar. són preguntes que no se n'han de donar informació. Clar, són preguntes que no saben n'han de donar informació. Exacte. Perquè el rei treballa per la Casa Real, que és una empresa... Treballa pel pa, pa, pa país, no? O, o treballa pel país i és funcionari. Deu ser funcionari, deu ser funcionari home. No? no ho sé. Doncs que vigili perquè ara volen retallar. El rei, el... Home. Volen retallar molts funcionaris, eh? La Salgado està retallant sí, funcionaris, eh? El que eh? és que per què, què els retallar i per què els van posar? Sí, no tota tot aquesta gent que, que ara volen fotre fora el, els van contractar, no? Doncs potser sí, no calien... A sí. bueno, Montilla també ha dit que ara retallarà. Sí, també... perquè hi ha molt També retallarà, no quedarà res. No, no, no, no, amb ell no, retallarà. Ah, Vol, ah. Ha, ha parlat, ha parlat eh, com el president, que és que mana molt, Clar. ell eh, li ha dit amb, amb Puigcercós, mm. diu, hauries de retallar dels teus departaments sí. funcionaris. Mm. Dels, dels que controlen l'Esquerra Republicana funcionaris. Clar. I després m'ha criat amb en Sabre, diu, d'això... Funcionaris, també. Funcionaris. Has de retallar. Assessors i coses així. No és el que digui, es retallen això, això, això. això. No, no, no, no. Ell ha de parlar amb cadascú... I, i cadascú, que cadascú que es coneixi per on retalla. Diu, però m'heu de retallar per aquí. Mm? No, no, Diu, no, perquè no. tenim masses masses càrrecs. Sí, senyor. Sí. Què passa? Que s'apropen a eleccions i això queda bé. La gent diu, mira ah. tu quina austeritat, com retalla, com veus? com patapam, veus eh? com com man, veus com fa coses. Exacte. I després sempre és el que aquell que arriba a casa diu, "Ai, m'han fet fora", diu, "Jo que era funcionari, que era director general i tal" i claro. tant fou fora el seu bueno, a mi i tots els que no tenien carnet de partit." Clar. És que acostuma no, passar, passa, no? ja, passar, no? És és que els carnets sempre són importants. Molt. Ja ho deia el meu germà, que sempre volia carnets de tot arreu. Molt. Per anar molt. totes les discoteques i molt. totes coses. Molt, carnets totes. VIP, molt. Ah, exacte, molt, molt, sí, molt. Sí. Per cert, ara que estem parlant de senyors directors generals i demés, eh, el dijous es va inaugurar la fira internacional, bueno, el Saló Internacional del Còmic. El Saló del Còmic, sí. Eh, que vam veure pel matí amb una, amb una inauguració llempec al senyor Tres Serres, uh -huh. que va entrar, zip, li van explicar, no sé què, zip, i se'n van. Home, el just per fer-se la foto va. i fer-se-la interessant fa gràcia perquè es pot... queden mirant en un original i es fan totes les fotos i les filmacions i fa veure que s'interessa i després diu, bueno, ja s'ha acabat, sí, això, deu pum cap, i se'n a casa bueno, clar, ja, ja està, qui s'hi ja vam prou. trobar a la tarda va ser el senyor Joan Boada sí. que anava sol amb una bossa comprant còmics bueno. que això ho trobo molt bé, però jo em pregunto el senyor segon de la conselleria d'interior mm. a les 4 de la tarda no té feina? que ha d'anar saló del còmic a donar voltetes per allà... Home, deuria agafar-se... No pot anar quan plegui les 8 del vespre com de, tothom? De, de, de, deuria agafar-se un dia de... De, de, de lleure. Personal. Clar. Mare de Això ja ho tenen les feines. Sí. Que tenen, tens una sèrie de dies que tu pots dir... Mira, jo aquesta tarda no vindré a treballar perquè me l'agafo com, com a dia personal. Okay, I ja està. Doncs, jo el dilluns que ve no a treballar, me l'agafo personal. Bé... Bueno. Això no ho digui, perquè ja vindrà el Monegal i dirà, escolti, tota la setmana. <ríe> També Per, per agafar-se el personal i l'agafarà el dilluns, precisament. Toca quan toca, això. Sí, sí, no? Sí que toca. Això, sí. això toca quan toca, escolti. Mm. Bé, senyor, senyor, se'ls hi té. Això és en companyia i, com sempre, hi ha un equip de gent que està treballant. En el control de sol, el senyor Jordi Acosta, que ja els explico jo sempre, és el senyor que posa una mica de seny aquí, mm -hmm. perquè això vagi una mica com Una mica com ara, mm -hmm. no, sí. O sigui, la seva tranquil·litat... Relaxa. Exacte. Relaxa. Sí. Qui vol xocolata tenir el Jordi? <laughs> Clar, exacte. No, no, per, de... què, per, què per què vols una altra cosa? Bé, després tindrem el senyor Manuel Pinero i el grup a la redacció, el nostre grup esperant que un dia o altre hi una cafetera aquí i ens pugui portar uns cafès calentons, que nosaltres amb la, amb la tassa anem fent clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, perquè vostès agafin enveja. Bueno, avui no seria precisament un dia de prendre un cafè calentó. Pot, Pot prendre ser... un cafè amb gel? Potser amb glaçons, això sí. Però aquí ja implica tenir nevera. El ma... Bé... Ja, ja, poc a poc, poc a poc, nemem a, a pams. Primer el cafè. Ara jo pregunto, i si canviéssim el tipic i comencéssim en la nevera, perquè clar, ja els mesos que ara venen és gairebé més nevera que no pas. No, ma, perquè si vostè ja està, estava parlant abans d'entrar al programa de fer vacances. Com vol, per què vol anar a veure Com de vacances, home. L'he dit, dit que seria interessant saber quan s'acaba temporada, no? de fer vacances. Clar. Ah, no, no volia començar la setmana que ve ja les vacances? No, no, no, no. jo per mi començaria avui, però queda lleig. No, home, ara no, que ja m'ha endegat el programa. Això que, és veritat Jordi. Ara, ara ja m'ha enxufat. Què faria ara ja endegat, Jordi ara sí, sí, diria, també, mira, doncs marxem, comencem les vacances, home, sí, també, no, també, no també. quedaria lleig. I la Irene no sé si es ho podria bé. No, no li faria pas gràcia. No li faria gràcia. gràcia. No, no, no crec. Diria, això, això és un gag? Sí, dius, és un gag molt... És un molt, gag molt, molt poc treballat. Molt, molt poc treballat. Sí, sí, exacte. Bé, senyors, senyors, a part d'aquesta gent que els he dit, també tindrem els nostres col·laboradors, esperem avui que sí, tenir-los tots. No sap mai, esperem. Tindrem el senyor Cap, que és aquest senyor que es dedica doncs, a parlar-nos d'aquestes coses de l'humor gràfic, de les revistes, de dibuixants, i esperem que ens faci cinc cèntims de com ha anat aquest Saló mm. Internacional del Còmic, tal com vencada la setmana passada. Tindrem, esperem, també el senyor Sergio Fidalgo, que ens parlarà, doncs, del seu. És una incògnita. El món friqui. La seva secció seria el món friqui. Exacte. Eh? O jo friqui. Jo friqui. Després, avui sí que tindrem el senyor Monegal, sí. que la setmana passada ens va deixar l'estacada. I el senyor Soler li té de cantar-li les 40. Bé, alguna coseta li cantarem. Alguna cosa li cantarem. Sí. <ríe> Molt bé. I després parlarem amb el senyor David Escamilla, que, entre altres coses, és autor d'un llibre que és Anècdotes de millonaris. Mhm. Mm tot això està, com sempre, coordinat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa en companyia, un programa que, com sempre, serà diferent, però presentat per Lluís Regasens l'any. Molt bon dia, anem amb la música i anem ja posant fil a l'agulla.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 explicans i coses. Exacte. Avui, per exemple, és bon dia per fer el que els idei abans que ens faria el senyor mm. Cap, però per impar amb no I hi és, Cap. vaja, que no hi és, que no, no el és. trobem. No, no, no, no el trobem, no el trobem. Normalment és un home que contesta la primera al telèfon sí. i avui, no, avui pues, no. deu tenir està alguna tasca. Està desaparegut en combat. Deu tenir alguna tasca o alguna cosa d'aquesta? Tasca, un bar, un restaurant... Un... Una feina, una feina. Feina. Feina. referia a feina. Jo. Feina, segurament, segurament. Igual ha anat amb alguna, amb alguna presentació, o tenia alguna reunió, i hi ha vegades que aquest senyor té reunions. Sí. Perquè, malgrat sembli que no, els editors fan reunions pels matins. I tant. I tant, treballen. Treballen. L'altre dia vaig veure una cosa que em va fer molta gràcia al solo còmic, ara que parlem d'editors. Era el senyor Berenguer, el editor del Vibre, mm -hmm. i, un, i un senyor que estava ensenyant originals. Sí. I ells se'ls anava mirant amb allò que ell... No normal, no? Amb aquella parsimònia. No. I l'altre feia aquella cara de quan estàs passant un examen. Sí. De dir... Ai, ai, que dirà, que, que dirà. em doni la feina, que em doni la feina, Exacte. que em la feina. Sí, sí, sí. Bé... Ens els explico. En el 28-et, a de... Internacional del Còmic de Barcelona, doncs, van haver-hi jocs, jocs d'ordinador, de... sí. i eh, hi havia diverses, diverses cosetes. Hi havia, per exemple, una el robot aquell petitó de la Guerra de les Galàxies, el Star Wars, sí. eh, amb els soldadets aquells donant mm. voltes, i la princesa amb, la bo, amb una bola que se li incenia i se li pagava per, per ambientar, eh? Per sí, ambientar. sí, per ambientar, estaven donant voltes per allà, perquè feia 25 anys de la pel·lícula, de l'estrena de la pel·lícula de, de la pel·lícula Guerra de, de les Galàxies. Aprofitem-ho, aprofitem-ho. Aprofitem. També hi havia el cotxe de l'equip O.A. Sí. Qui no estava era l'Aníbal. Podien haver posat un Seat, perquè ahir va fer 60 anys que es va fundar la Seat. I què té a la Seat amb l'equip A per Oi, que no, no rep, precisament, però què té a veure l'equip O.A. Amb, amb el còmic? Si és Perquè s'han si fet, sèrie... fet, fet còmics de eh. l'equip O.A. Eh? Eh? També hi havia una exposició del, dedicada al senyor Vázquez, uh -huh. un dels grans de, de l'humor d'aquest país, sí, que si hagués nascut a Estats Units doncs seria mundialment conegut, però com que va néixer aquí i ja es deia Vázquez... <fut> bueno, <fut> en bé, bé. Uh, aprofitant aquesta exposició, hi havia el tràiler, es passava el trailer de la pel·lícula, de la pel·lícula. que ha protagonitzat el senyor Santiago Segura sobre la vida del senyor Bázquez, uh -huh. que és una, una pel·lícula que promet. Home, a, a, si més no, el que li agradi al Bázquez o el que li agradi els seus dibuixos o conegui una mica de la seva vida serà... I si, no, i, si no, jo suposo que serà com una aventura, perquè surten actors bastant bons. Dir, sí. Tu es posa allà i... Des Santiago des de ser... Segura. Sí, senyor. I? No, no. Que surten que, actors que, bastant té algun, bons. Té algun, algun problema? El no, senyor Santiago no. Siguré havia sigut guionista gòmic, sí, eh? Sí, sí, sí. És que ho estaria amb vostè d'una manera com si no... No, ja... No, no havies fet una bona tasca, eh? Qui ho mm? ha dit, que no? Ah, val, d'acord. Ja, jo que sí. Val, val, val, val, val. I el senyor, el director i, i guionista, l'Oscar Aibar, mm. també ha sigut a, un gran... Un gran, mm. un gran guionista, tan sí. Sí, sí. Que se n'en fot, o bé? Que no, que no m'en me ah, fot tu, home. pensava. No. Pensava, pensava. No, no, no. no, no, no. Qu L'estic aquí donant informació. Quins actors més hi ha? Doncs ara no, no d'això, però... El senyor Sú, González, qui el fa? Són, no, són actors coneguts ara, perquè no tinc aquí la cella de la pel·lícula. Però eh, surt aquell senyor que va fer periodistes, el que feia de... El Coronado. No, l'altre, el Calvet, de les Ulleres. Ah, sí. I sí. eh, és un bon actor, aquell senyor. sí. Ah, sí, no, no, molt bon actor, bé, és bon actor. Bon acto, actor. No, no, no, sí, sí, sí. Soltim. En fi, bueno, deixi estar. Molt. Total, que és eh, recomanable la pel·lícula, en principi. Nosaltres anem a veure, si veiem que és un trunyo, ja els hi diré... Exacte. Els hi vaig dir que era recomanable, però em vaig equivocar. Però ens vam, vam fumar Perquè la pota. Perquè qui té boca s'equivoca, corti. Clar, Clar normal. Després de tot això, també hi havia unes posicions del Corto Maltès, eh, la gran obra de Lugo Prat. De Lugo Prat, mh, sí, senyor. Que estava molt bé. Estava veiem, bé, per cert. Mm. I després hi havia... Eh, es va fer la presentació d'un llibre que es diu Puta Guerra, uh -huh. del senyor Tardí, que uh -huh. està basada en, en experiències dels soldats de la Primera Guerra Mundial a les trinxeres, sí. que el senyor Tardí va fer una reflexió que deia jo no entenc com tots els soldats en massa no van desertar i van aguantar oh. el que van aguantar. T'aclan ets... tot, diuen, vagi al front, i tots diuen no. Clar, llavors què passa? Els alemanys no hi... i els francesos no hi... diuen no. No hi ha guerra. Diu, no hi ha guerra, dius patint. ara què? Baixin vostès els dos jefes, allà al pati que a la bufetada, a la bufetadara qui ja guanya està, eh? ja està. I diu jo no entenc com no van'certar. Seria més millor fer les guerres sí. aixins. Si els dos que manen, s'ho juguin, i apa, i el que guanyà ha guanyat i ja està. No hi hauríem mort, no gastaríem embarmament... No, però llavors sortia allò de dir és tan torpe, tan maldestre, jugar-lo a un pòquer, que ara som alemans per culpa d'aquest tio. Que posin un altre. Professionals, professionals del pòquer. Exacte. Professionals del pòquer. Bé, en vés de fer guerres, seria pokerres. Pokerres, això. Pokerres, faríem pokerres. Sí, senyor. Doncs bé, eh, els originals d'aquesta, de la puta guerra, es poden veure a Badalona al refugi, perquè uh -huh. aquest any el Saló ha fet exposicions eh, a, a diferents llocs, fora del, de, del recinte, uh -huh. i aquestes exposicions duraran fins a final d'aquest mes, sí, de maig. Molt bé. Mm? També hi havia l'exposició d'Holanda... Holanda... Oh, holanda. No, no, està, està bé. Està, no, està no molt, es molt bé, està molt bé, escolti'm, i... ens ho vam passar molt bé. A més, I hi ha sigut diuen. Sí. I, a més, hi havia actuacions musicals. Exacte. Bé, actuacions musicals de grups com el Sidoni, The Phantom, el Melodrama... Melodrama és aquell grup que està al uh, seu amic. Ah, sí? El on un... encara toca? Sí, senyor. Sí? Sí, senyor. Bueno, mal, mal, I després mal. va actuar a l'Augusta Rat Trio. Home. El Ta. També dic ta. ta. ja tà. no sé ni... si és bon músic o bon dibuixant, sí. perquè alterna les dues coses. Sí. No. Mm? No, no, ho fa, fa bé. I... bé eh, quan estaven assajant el primer grup, que no direm quin era, mm. eh, un d'aquests grups, el senyor Soler va dir si canten, <ríe> si canten igual com estan <ríe> assajant, malament rai. Va, estaven, estaven assajant i bé, bé. O sigui, jo no m'hagués quedat. No, jo no ja. Surtout so, ja quan el parallà... tenc de so, diu tu, la guitarra, i sent... Bang, bang. Sí. Diu, val... I dius, si només sap fer això, el xaval, promet. Ja, òbvia, eh? Provava, provava el so. Nosaltres també ho fem aquí, als jardins diu: Parla una mica, i llavors parles al micro, dius, quatre tonteries perquè... Sí, el dius rot... el típic, un, dos, un, dos, se sent bé, sí, sí. sí, vale, sí. vale, vale, vale d'acord, ja sí, venga, sí, ja està. Ja està, doncs ja està. Ui, veu, veu, ui, ui. Veu, veu, veu, veu, veu el que passa amb els micros? Sí, ja ja m'ha fet, ja m'ha fet, ja fet Doncs bé, doncs tot això és una mica el que va donar de si el Saló del Còmic. També hi havia una gran exposició del Príncipe Valiente, uh -huh. Mm, sí. que estava molt bé, i hi havia una altra exposició que era de la música i el còmic. També. Que hi havia portades de discos, mm -hmm. etc que... Mira, no sabia que aquest havia fet una portada de discos per tal grup. Ah, exacte. Grups d'aquests que ja no la vida els veurem més. No. Que no sabem ni què existeixen. No. El Ramon Cint, mm. n'hi havia. Sí, una, una portada, portada de Ramon de... feta per Josep Maria Bea. A això mateix. Mm? I després m'ha ja de dir comentar també allò dels... No, els dos premis que més... No sé, que més... Que més tocat que de fet. proc. Sí, digui'm. El del... Rubén Pellejero. Sí, senyor. I el del senyor Quim. El senyor Quim, que li van donar el premi per uh, l'Arte de Volar. Això mateix. Que és aquell àlbum que vam comentar la setmana passada Exacte. amb el senyor Cap. Cap, que ell el va recomanar i mm. jo me'l vaig comprar. Clar. Senyor Quim, me'l vaig comprar. M'ha mm -hmm. no, de comentar les coses mm -hmm. perquè dius hi ha amistats que, en fi... Eh, doncs me'l vaig comprar i estic molt content d'haver-lo llegit perquè són uns diners ben ampliats ah, exacte, mm? o sigui que val la pena val la pena, aquest sí. any l'han encertat al Salon, sí, Jo penso jo penso que sí, jo penso que sí Bé, canviem de, de tema, ja hem sí, parlat com, el segon... Bueno, no, jo li, li, li comentava abans allò de, de la Seat, perquè fa gràcia, no? Ah, vostè sí? ja diu, quina relació té amb el còmic? Home, relació directa no en té cap, sí, però... Sí, home, el, el senyor Ibáñez en eh, molts àlbums ha tret sempre un 7600. Ja, és que sempre que té que fer un cotxe, així... Xinze... Fa el 7600. I, ah, el... I qui no ha conduït un 600? Ara em dirà que vostè. Jo sí, jo n'he conduït ah, a 600. Vas, Un 600 que eh, el freno de peu no anava i es tenia que frenar amb el freno de mà. Que a més a més era molt, molt aprofitable perquè cabia de tot amb el petitet que era. Jo penso que hi ha una cançó que diu difícil amor, sí. que difícil és fer l'amor en un 5.000, seria que difícil fer l'amor en un 600. Sí, també, però també s'hi feia. Perquè el 600 no reclinava els agents. No, no, no, no. Ah. Però té més, té més gràcia. Té més mèrit, té més mèrit. Té exacte, mèrit. Exacte. I a més tenien la palanca de canvis al mig. Al mig. Que era com molt... I els primers models la porta s'obria al revés. Sí, senyor. Amb el qual quan baixaven les senyores era un espectacle. Per què? Home, perquè, clar, tots els, tots els vianants veien com baixava la senyora. Quan la porta s'obria d'això, les senyores però, no, no, si no ensenyaven pan, res. Si en pantalons, no passa res. Bueno, però generalment, en aquella època, anaven a faldilles. Ja. Yeah. Vostè mm? molt picardiós, eh? Era com l'època que les, eh? les senyores seien a la vespa, mm. i vostè sap que seien de canto amb els peus sí, juntets amb una sí. d'això. Que després això ho van prohibir. Ho van prohibir. Com van dir, un dia perdrà la senyora. Diu, pf, pf, pf. Home, no, que, que, que normalment no passava això. Llavors va ser quan van inventar el Sidecar. El Sidecar, sí. El Sidecar, a mi el Sidecar no una vegada vaig anar un i em va fer llullo. Sí, perquè... O sigui, jo tinc dues experiències traumàtiques d'això. De... Una amb un Sidecar i l'altra amb un Biscuter. Que clar, veus allò tan petitó, que estàs com qui diu amb el terra, sí. i et ve un, un trolebus amb poso... una roda que era més grossa que, que, que jo. Que més alta que tu. Dius, mare Déu, això m'axafen i no s'entera. No s'entera. No Dius, ves? Ves? Ves? que he trepitjat una deixalla. Això mateix. Dient això, anem amb aquests consells publicitaris i després parlarem amb el, de, amb el David Escamilla.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 Pues Infórmate en Bioresonancia, en la calle Francesc Macià 39 de Martorell o llama al 93 775 36 60, 93 775 36 60. Y a internet bioresonancia-martorell.es. Al cel ja hi ha el sol de l'estiu. I a Òptica 2000 trobaràs les teves ulleres de sol favorites per l'estiu. Rayvan, Bogue, Armani, Tous... I a més, a Òptica 2000 te les graduem des de 32 euros. Sí, 32 euros. Els teus ulls també es mereixen unes ulleres de sol per l'estiu. A Òptica 2000, a la Rambla de les Bòviles número 7. cantonada Joan Baragall, Martorell. Ara ja tens un bon restaurant libanès molt a prop de casa. A Martorell, restaurant libanès Al-Diguan. T'espera la plaça Santa Anna Vuit, cantonà carretera de Piera. Un restaurant econòmic i exquisit on podràs gaudir de les delícies de la gastronomia del Líban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 Desperta, rellotges sense busques, ànimes esteses, promeses que no arriben, vis que no besen, i la por de fer-nos mal però tinc por de fer-te mal i abstractesúvols danys de marbre Arbres que em bogeixen, sicarius despensa Poes sense lletra, somnis que es rebreguen I el desig de ser per tu Tinc més ganes que mai de ser parto I el desig de ser parto. Tinc més ganes que mai de ser parto. 12 i 34. Continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell i aquesta cançó que vostès estan sentint és Ser per tu. És una cançó d'un grup que es diu Babel i que un d'aquests membres, que és el cantant i compositor, és el senyor David Escamilla. El senyor David Escamilla és un senyor que és periodista, que ha fet guions de televisió, ha fet guions i ha treballat a la ràdio, és un senyor que, doncs, ha composat cançons, és un senyor que ha fet cinema... I és un senyor que, de més, ha fet una trentena llarga de llibres. Uh -huh. I un d'aquests últims llibres és Anècdotes de Millonarios, on explica excentricitats que fan aquesta gent que té molta virolla, uh -huh. gent que cobra unes virolles que ni vostè ni jo junts durant 50 anys estarem cobrant. Miri no sabem què és això. Exacte. Bon dia, David Camilla. Què tal? Molt bon dia. Escolta, amb això senyor em fa molt gran, eh? Quan em dius <laughs> tantes vegades senyor... Bé, és que és el senyor i jo sempre, sempre ens parlem de senyors. Es parlem així, d'això. Però a partir d'aquest moment, apeamos el tratamiento, que diuen en castellà, i ens podem parlar de tu. Molt bé. Sí, sisplau, parlem, sí, de, tu, parlem sí. de tu. Molt bé. Deia jo que has fet una trentena llarga de llibres, eh? sí. i molts d'aquests són d'anècdotes. Com, per exemple, sí. d'anècdotes de, de taxistes, de pediatres... Eh, de detectius. De detectius. Mm. Eh, això, eh, aquest dels milionaris, perquè és? Perquè l'editorial diu això, funciona l'anècdota, fes-me un llibre d'anècdotes, o per no, no. espontània, de dir, vaig a fer un altre llibre d'anècdotes. No, generació espontània tampoc, però al final jo soc un, un tio amb idees i m'agrada pensar coses, estic tot el dia donant-li una mica el coco de les coses que llegeixo, que veig, que sento, que visc, i la veritat és que com que soc periodista i sóc escriptor, doncs m'agrada escriure sobre coses o escriure llibres sobre coses que siguin... Que tinguin una, una, una base real, una base sociològica. No? Mm -hmm. Soc sociòleg de carrera també, però no es veia com una mena d'implicació molt forta amb la realitat. M'interessa tot allò que passa de veritat. I per per això, això m'he decantat per explicar coses de gent real, de professions, una mica característiques com els taxistes, de professions inèdites com el detectiu privat, mm -hmm. que és un detectiu privat de veritat, no no els de les pel·lis i la sèrie uh -huh. I, i què passa amb una consulta pediàtrica amb els nens i els papis i tot el marge aquest, i ara, doncs, aquest llibre de milionaris, no? el món dels milionaris, a més a més, amb aquest context de crisi, que tots nosaltres tenim dificultats per arribar a final de mes, i aquest sembla que viuen en una altra galàxia. Home, no? no, el llibre t'ho expliques que la Victòria Beckham es pot gastar 350.000 euros, així és perquè està avorrida, i us me'n vaig comprar. Sí, sí, ella està avorrida una tarda al seu apartament i en comptes de d'arrascar-se el, el que ens podem imaginar, mm. doncs no. Doncs ella diu, escolta, em truca al seu assistent, li diu, escolta, truca al, al, al Shopping Line, al, al centre comercial més luxós de Milano mm. i em passaré per allà un parell si us plau, feu-me tancar tot el centre comercial, perquè això de fer cues a la caixa i tot això ho trobo molt vulgar. És a dir, tanqueu-m'ho tot, la botiga per mi sola, no vull fer cues, no vull, no vull fer cua ni, ni per pagar ni, ni, ni per canviar-me la roba a l'emprovador. I, en definitiva, ella arriba allà i amb un parell d'uretes, que si unes ulleres de sol, que si un, uns trapitos, que si uns sí. bolsitos, uns zapatitos, 350.000 euros. I la cosa és forta, companys, és que després la premsa internacional li pregunta però, escolti, vostè això que ha és una cosa gairebé immoral, és una cosa... De d'autèntic poc exemple per la joventut, vostè és un referent per la joventut. I ella diu, no, no, que va, diu, jo no soc gens, uh, gens, uh, no, no tinc la màniga ampla, no soc de rotxona. Diu, això per mi, això és positiu, això que he fet, perquè l'economia mundial funciona gràcies a accions com la meva, no? Està bé, ah, va, està bé, és un ONG. Eh? Sí. És com però, un ONG. És una opinió, és una opinió, eh. Opinions, sí, opinions, eh? Sí, sí, sí. A la Victoria jo... Beckham no la vorem mai amb aquestes curses que es fan quan comencen les rebaixes amb els grets grans magatzems no, no, ni la Beuraliqué. No, ni dic, no no no, no, no, no la labora tampoc a l'Iqué, eh? El que hi ha un cas és molt similar. Jo sé que vas veure un documental també del Michael Jackson que era un cas similar a la Victoria Beckham també que va amb un d'això i acompanyat duna sèrie gent i va amb el dit això, això, això, i li van posar en tot. Que és una mica patètic, Perquè a millor després desembalen. Sí, sí, no, bueno, és que la Victoria Beckham, tu ara has dit un, un tema molt important, el tema del desembalar. La Victoria Beckham, companys, quan mm. eh, va comprar fa uns Nadals allò de les típiques compres Nadal, allò que compra 700 sí. o 400 regals, allò sí, que fem sí. tots, no? Sí. O 500 regals. Sí. O més. No, no tots, deu fer l'amic invisible, de... oi? L'amic invisible no deu fer. Sots <ríe> a partir de 15.000 euros, naturalment. No? <ríe> Clar. <100 regals. ríe> doncs, esclar, quan fas això, doncs ella va comprar moltes cosetes i tal, i després com que tenia les ungles molt perfectes i tot això, i li feia com mandra, va comprar tot allò, va posar, li van portar a casa i li feia mandra a desempaquetar-ho. I aleshores va contractar, això en el llibre també ho poso, va contractar a una persona perquè li deien paqueters, perquè li, li, li, li, li, li traies tota la salofana i tots els papers dels seus regalets. Mm. Va contractar un tio, li va pagar 2.000 euros, mm. i aquest tio per 2.000 euros es va dedicar a desempaqueters del dia els regalets. Oh, de de la, de de la victòria. Això falta saber si està ben pagat o no, perquè depèn de regals hi hagin. Sí, depèn, però, bueno, una feina molt intel·lectual no demana no requereix molta, molta, molta preparació i molts estudis i això de desempegat a regals eh? uh, anem a parlar d'una altra cosa a part d'aquests llibres i tal uh, hi ha una cosa que molta gent em vejaria de tu i és que el teu padrí és el Joan Manuel Serrat sí, si no sí el meu com... padrí el meu padrí i el meu estimat gairebé és un pare perquè és un home que sempre sí. està molt a prop nostra i, i, i amb el meu pare amb els sabors que a mi ja doncs, una relació excel·lent evidentment eren íntims amics i quan jo em vaig néixer em va fer de padrí i, i em regalava les mones fins mm. a una edat prudencial ah, és, ja, que és el que em va mena de preguntar si et regalava sí. les mones, si complia o estava de gira i se'n recordava tio, el Joan Manera és un tio molt complidor amb tot, el seu públic fidel i amb els seus amics i amb la seva família no? i va, va regalar mones fins a una edat fins i tot imprudencial jo ja li vaig dir un dia determinat i vaig dir, bueno Crec que ja no cal, vull dir, ja, ja, ja, ja, ja se m'ha passat l'edat de la mona, eh? Uh, però, però, sí, mai m'he dit, se m'ha passat l'edat de la mona. Però bé, la història, la història és que és un tio fantàstic, ens l'estimem molt tots, jo m'estimo especialment molt, i ara que el meu pare, com sabeu, no hi és, que fa dos anys que sí, va, sí. Va, ens va deixar... Doncs, doncs, bueno, el Joan Manel sempre està allà, el tenim molt a prop i és, és un tio fantàstic. Eh, S'ha de reconèixer que el teu pare eh, va fer una gran labor dintre el que seria la difusió de la nova cançó. En Joan Manel va començar, va començar, o va ser un dels primers que va actuar amb, a, amb aquell radioscop que es feia a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona i que jo sempre he dit que diuen que la nova cançó va néixer perquè el CRM va fer un article que deia ens calen cançons catalanes ara. Cançons d'avui. Sí, sí, cançons d'avui però que penso que el teu pare ha quedat com una mica oblidat i jo penso que el teu pare eh, va fer molt per la nova cançó i fins i tot com a intèrpret, perquè el Serraïm en definitiva no cantava, però el teu pare sí que havia arribat a cantar i està una mica com, com oblidat. Eh, suposo que això ho fa a ser greu, no? Mira, el meu pare va ser un home que va ser un, un autèntic generós. Uh, era un home que no demanava res a canvi i que ho donava gairebé tot. Era un gran generós. Mm. Aleshores, aquest tipus de personatges, aquest tipus de persones, auto en tot que, uh -huh. que són despreses com el, com el Salvador camilla eh, i que no, no, no volen res a canvi de res, donc doncs, eh, doncs, bueno, l'oblit de vegades de vegades és així no? Vull dir la gent la gent, la, la gent recorda aquells que, que, que es fan molt marketing, aquells que es fan uh -huh. molt autobombo sí. uh -huh. i tot això el salvador era un tiu molt després, era un tiu molt molt generós i, i ell tenia, tenia sentit perquè ajudava la gent perquè col·laborava amb la gent. Jo crec que ha fet tanta feina i al final mmm, li han fet ja els homenatges que es poden fer i desfer en un país i quan va morir us asseguro que va ser molt, molt, molt vestida la, la reacció. Tu, tu de vegades veus un, un ésser humà, calcules el dia del seu enterrament, malauradament, mm -hmm. no? Mm -hmm. Hi ha gent molt important, hi ha gent molt famosa, hi ha gent molt, molt rica, hi ha gent molt poderosa que el dia de l'enterrament hi van quatre i encara... encara, eh, eh, sí, i encara, eh, encara per obligació. Encara, encara, i encara per obligació. Quan tu veus realment un dia de, com el que va passar amb el meu pare, no? mm -hmm. hi havia més de mil, mil persones de totes les entitats, tot el tipus de gent del que tu vulguis, de president del govern sí, sí. fins a... Fins, tothom, no? Però, però sobretot molta gent desconeguda, molta gent anònima, molta gent del carrer, molta gent, seguidors que eren oients, i senzillament que era gent que se l'estimava, i tota aquella gent realment va anar allà perquè hi havia alguna connexió amb el amb Salvador, una col·lecció mm. autèntica. Aquest és el veritable valor, no? Mm. Jo crec que ell ha fet molta feina i, escolta'm, mm, ha sigut un home molt generós. La lliçó és aquesta, sí. el home. donar més que, més que el rebre, no? Jo sí que recordo una vegada que la Rambla, que el vaig veure a la Rambla, eh, que se li apropava la gent eh, molt carinyosament, vull dir, que, que el coneixien. Jo penso que això era el, el, el millor pagament que podia tenir el teu pare, no? Mm. Que la gent del carrer el conegués i l'estimés, en definitiva. Sí sí. sí, sí, és que era així. Jo vaig... Li vam fer un homenatge al 2002, al Palau de la Música, vam fer grandíssima festa homenatge de més de 4 hores al Palau de la Música, va venir el president Pujol, va venir el Joan Marell Serrat, evidentment, mm. van haver-hi parlaments molt importants, el Joaquim Maria Puyal, de gent molt important, molt destacada, un espectacle de més de 4 hores amb gent parlant, amb gent explicant qui era ell i què havia fet ell, i amb gent cantant no?, i actuant. I després, a, a, a, arrel d'aquell espectacle del Palau, i, bueno, més o menys aquella mateixa època, jo vaig publicar un llibre un dels meus llibres, que era la, la biografia del meu mm, pare, no? Sí, sí. Salvador Escamilla, 40 anys d'ofici. Mm -hmm. I, I la veritat és que, que va ser absolutament fantàstic, no? Va ser fantàstic i, i, i bueno... Tot això queda, queda per alguna banda, no sé exactament a on, queda a la memòria d'uns quants, però, però està allà, no? Eh, ens hem posat una mica transcendents, sí. anem, anem a canviar. Un altre dels teus llibres era 100 trucos per a llegar a fin de mes en tiempos de crisi. Tu te'ls apliques, a... aquests trucos? Ens els pot dir algun? Jo me'ls perquè, vosaltres... perquè tinc dificultats, no ho dic a la mesura de les companys. Jo ja sé que aquí a Ràdio Martorell cobreu com la Becam i com i com a la Parisville no, ja que cobreu no, 10.000 10. i 20.000 10. 10. 10. 10. euros al mes aquests rebenten preus nosaltres cobrem més nosaltres som com el Jean Paul Getty que posa <ríe> cabines de telèfon a casa seva perquè la gent quan truqui pagui la moneda no? fes, fes, us, heu, us, heu estudiat, us heu estudiat el llibre això, això eh? és sou, cert David sou disciplinat sí, sí. Sí. Paul Getty, el Paul Getty que era un dels homes més rics del món del petroli va arribar a ser tan tecanyo i tan, tan agarrat i tan garrepa, el llibre tinc una col·lecció de garrepes, que va posar la seva supermenció de superluxa, va posar telèfons de monedas. Tu. I feia pagar, feia pagar les seves trucades a la seva dona, als seus fills, als ja. seus amics, vaja, a la gent, a la gent se suposava, que s'estimava mm. que els apreciava, doncs els feia, els feia pagar les trucades. Menys mal que els estimava. Eh? Déu-n'hi-do. Sí. Sí. Sí. Tu no creus que aquesta gent són tan rics perquè precisament fan aquestes coses? Que quan més ric és més ronya ets? Mira, no, no jo crec que... No, no, no, de vegades, jo crec que els diners, tenir molts diners, et comporta patologies en el llibre. El llibre en aquest llibre, Anècdotes de milionaris, aquest últim llibre meu, mm. que per cert, us he de dir que està, està funcionant molt bé, és una animalada, al curs us diré, però porto 15 anys més amb aquest llibre de promoció, perquè s'ha dit fa 15 dies, mm -hmm. però m'han fet més de 60 entrevistes, com va sí, sí. Però estic parlant d'entrevistes... A... Uh, por cielo, sí, terramar y aire, o sigui, tots els portals d'internet, agències d'informació, televisions privades, uh, públiques, etc. I Nova York, um, Nova York, Mèxic, Bogotà, Madrid, Galícia, Euskadi, uh -huh. etc. No? I Catalunya, evidentment. Potser uh -huh. perquè és un llibre uh -huh. dels més internacionals que has fet. perquè clar, potser... És un llibre molt internacional. Clar, molt sí. internacional. Perquè els altres com, eren com més casolans, vull dir, del tot trinca, sí. eh, els carrers de Barcelona, tot això, eren com, sí. més, com, sí. com més nostrats, per entendre'ns. Sí, llibres d'aquí, per gent d'aquí, etc i aquest mm -hmm. és un llibre doncs, realment per tots els públics del món, no? Mm -hmm. Però us vull dir que aquest llibre és un llibre per saciar el morbo, és un llibre per saciar tota la, la tafaneria que tots duguem a dins, en el fons, però molta atenció. També és un llibre amb un esperit crític, jo veig amb un esperit crític, i al final el, el propi lector es farà una, una visió, doncs això, doncs que aquestes vides que retrato, aquestes vides d'excessos, de luxes i tal, home, no són vides precisament salisses, i la felicitat, segurament, la felicitat està a un altre lloc. Segurament està amb les coses que no es compren i no es venen. Aquesta gent que surt al llibre tenen molts diners, però són, uns, són històries d'insatisfacció i històries de patiment humà. Mm -hmm. O sigui que quasi-casi trobaríem més, gent més feliça a aquesta gent que aplica els 100 trucos per, per arribar a final de mes, no? Sí, sí, sí, sí. Jo segurament. crec que, que, que no cal tenir molts diners, que la felicitat, la felicitat està en un altre lloc sense cap mena de dubte i obsessionar-se per els diners i per els objectes de luxe i pensar que aquí radica la felicitat segurament és la millor manera per allunyar definitivament de la felicitat. La felicitat està en les coses gratis, en mm -hmm. les coses que no, que no costen res. Uh, de La veritable llibres... felicitat. Eh? Sí. David Escamilla, uh, autor d'aquest llibre part dels altres trentes que has fet anècdotes de milionaris, tu que treballes a la ràdio saps que la ràdio el temps és el que és. Nosaltres ens quedaríem aquí xerrant amb tu uh, molta estona, però um, el temps s'acaba. Moltíssimes gràcies per haver perdut aquesta mica de temps amb els oïdors de Ràdio Martorell. I no, no, l'hem no, guanyat. Quan... No. L'hem guanyat. Nos, guanyat. Sí. El, el temps ben, ben invertit sempre és una inversió mà màgica, de moment ens hem fet amics nosaltres tres mm -hmm. i després els oients, algú per casa deu estar pensant aquest espamilla, és, és un tio que m'agradaria conèixer algun dia mm. i l'altre deu pensar no sé què, l'altre deu pensar aquest parla massa, no sé sí. què. Però <laughs> definitiva, al final, al final, hem estat compartir una estona amb la gent eh, mm -hmm. coneixent-nos, sí, sí. i segur que hi ha alguna cosa positiva a tot això, seguríssim. Segurament, i segurament que més d'una persona dirà, doncs vaig a veure aquell llibre anècdotes de, de milionaris que m'ha cridat l'atenció, i a veure, a veure què hi ha dintre, i a veure si tot això que ha dit el senyor Ricard de la Becam i és veritat. Exacte. S'ha de comprovar. S'ha de comprovar. David, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada molt gran. I molt Igualment. Bon Igualment, fins un altre dia. Adéu-siau. Dream wine any time night or day strips of wine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 Home, tampoc no és això avui. A veure... Hi ha, hi ha moments que estan ocupats, que ja, tenen feina, que, que no hi ha, hi ha gent, estan magals fins i tot. Hi ha gent tot, que no? té un circ i, com que no li deixen actuar en feres, mm. els ha d'abandonar a Cunit, abandona allà les gàbies amb els tigres Home. i diu, ja els vindran a buscar. Molt lletj, això. Eh? Eh? Nosaltres, és al revés. Nosaltres, a sota, pum, s'obren les gàbies i se'ns escaben els col·laboradors. <ríe> bueno, mm. no, tampoc no els tenim engaviats. A veure, eh? no. No. No. No. Que no. no. Que no. Que no. Doncs pues els hauríem de tenir cap viatge, amb una bola. Així no s'escaparien. Amb el còmic hi havia una taula, se suposa, de dibuix del Vázquez, i a la terra hi havia una, com una manilla d'aquelles de peu amb una cadena i una bola. Eh? Com si estigués en cadena taula. Així dirien que, que tenia els nostres currots. En època que gairebé el tenien així. Bueno, en una època el senyor Vázquez va estar a la presó. No, no, no, però a Bruguera. A Bruguera, quan, ah. quan uh, va sortir de la presó perquè pogués col·laborar perquè complís amb la feina, mm. en lloc de deixar-lo anar a casa, el feien venir cada dia i treballar des d'un de, des despatxet que li van muntar per ell. Sí. Llavors, què passa? Que durant tot el dia, l'home anava fent. O sigui, jo ara esmorzo, ara em prenc una cervesa, ara no sé què, ara no sé quantos, i quan quedava mitja hora o així per plegar... Llavors venia, es posava a treballar... Bueno, primer venia al, al departament on estàvem nosaltres i et deia, eh, qui durà pàgines per passar-me tinta aquest vespre? I llavors deia, però jo me'n puc fer una. I, jo dues, jo tres, tal. I dius, bueno contava el número de pàgines que havia de fer i les feiem no sé, amb mitja hora. Païà, païà, <laughs> amb mitja ah, hora et feia ah. les pàgines. Està donant vostè una imatge dels dibuixants que a la gent que ens estigui escoltant pensava que són una colla de l'endulç. No, al, del senyor Basquets. Jo, reco sí, Però... jo recordo que el senyor Cap ha explicat algunes vegades un del vagueria mm. que quan anava a Madrid al diari eh, el tancaven en un despatx i fins que no tirava els originals fets per sota la porta no li obrien al despatx, no podien anar a sopar. Clar, sí, no, ben, no, no, aviam... Petites, petites coses. N'hi ha, ha de tot, n'hi ha de tot amb aquesta vida. Doncs bé, els col·laboradors els haurien de tenir així, senyors i senyors. Lligats, tancats, perquè si no s'esboloten, se'ns escapen. Mm. Se'ns escapen, sí, sí. se'ns escapen. Nosaltres som tantes desgraciats que un dia a vegada ni em van regalar una tortuga i se'n va escapar. <laughs> perquè anava massa ràpida, aquesta tortuga. Doncs pues ja està, jo per mi que anava en corda. Yeah. Per mi que anava so en simple. corda. Bé, senyors i senyors, parlar una mica de futbol, perquè no per lo que va passar aquesta setmana passada. Què va passar? Què va passar? res, bueno, eh, que falta un partit només perquè s'acabi la Lliga, està que la cosa va estar emocionant, mm -hmm. que la gent deia 0-3, això ja està fet, 1-3, dius, quina tonta... 2-3, dius, ui, ui, que ui. encara patirem. Ui, ui, ui. I anava sentint per l'altra banda que deien 4-1, 5-1... I, I dius, bueno, en fet... Doncs, a part d'això, aquesta setmana sí que es decidirà allà a la Lliga. Oh, que de juguen, decidir... juguen aquest diumenge a les 7 de la tarda, sí, sí. perquè tots els nens puguin anar... A veure, a veure el, el futbol, el futbol clar. tant a Madrid com a Barcelona. O a la tele. Perquè o a Madrid o a Barcelona hi haurà celebració de Lliga. Clar, un dels dos jocs. Un dels dos ha de cada campió. Ha no? de cada campió, clar, evidentment. Si que de dius mira, el partit de, jo què sé, del, del Jerez val 2.000 punts. Mm. I el Jerez guanya i pom, i queda campió de Lliga. No, home, no. no <laughs> això no pot ser. Això no pot ser. Eh, vostè s'imagina que si el, el Barça guanyés la Lliga perquè guanyés aquest partit, mm -hmm. uf, eh, arribaria a 99 punts. Sí, senyor. Que és una brutalitat. És una bestiesa. No s'ha fet ja mai a la vida. Jo ja va dir el Guardiola. Eh? Vull dir, el Madrid es mereix tant com nosaltres guanyar la Lliga perquè la quantitat de punts que han fet tots dos eh, eh, és inimaginable. Eh, parlant del Guardiola, eh, quina, quina fixació tenen els tècnics de Can Barça en, en donar cops... A la, a, a, a les coses aquelles que, que els resguarda, perquè el senyor, el, senyor el, senyor banqueta, Reijer, no? el senyor Reijer va trencar un vidre. Sí. Ara és si el que els han reforçat i el Guardiola va començar a donar cops de colze, que dius, acabarà, acabarà aquest home el diumenge que ve amb, les, amb, les, amb que vestrillo, que diuen en castellà. Home, aviam, no, no seria el mateix si hagués donat els cops a l'altra banda, que estava el Tito nova i tampoc no se'ls mereix. Llavors va agafar i va, va donar-los contra la, la, el que tenia més a prop, és, és això. Però, però vostè, vostè, no, vostè no creu que si arriba a trencar el vidre llavors què? el Sevilla l'havies fet pagar. Oh, Destrucció de mobiliari bueno, bueno, bueno. mobiliari particular. Cobreix l'assegurança, home. Bé, doncs bé, els anava a parlar de futbol, sí. però no precisament d'aquest futbol, sinó ah, no? d'un no, futbol eh, com els diria jo, de més baixa estofa. Eh? Un, un futbol... De categories inferiors. Ah, exacte, que juga... A Croàcia. Mm? Doncs eh, a Croàcia estaven jugant un partit de futbol i un senyor que es diu Goran... Tum, mm -hmm. Bueno, es deia, pobroma. De sobte, a un mar de l'àri, i pam, cau a terra. Caram. I ve l'àrbitre, diu, piscinasso a mi, piscinasso a mi, targeta ja t'estàs aixecant. Ja aixecant. no? Diu, targeta groga, ja t'estàs aixecant. I ve un altre, diu, escolti, que sembla que és mort, eh? Mm. <ríe> S'acosten i li havia agafat un infart. Ostres, pobroma. Veu? Eh? <ríe> S'ha d'anar molt en contacte. Ara compte, la pregunta eh? és, li va retirar la targeta a l'àrbitre? Yeah, Amb l'acte yeah, de dir, yeah, yeah, me quiso yeah. ganar. Eh, i, I se hizo un infarto, se, se autoflageó un infarto para enganyarme, para que pitasse penalti. Si va morir. Para que pitasse penalti. Me quería enganyar que pitasse penalti. I se ha hecho un infarto. Eh? El que no va enredar ningú va ser l'equip de bàsquet del Barça, que s'han dut la Copa de l'Europa de bàsquet. Un bon resultat. Un bon partit. Tant tots els col·lors estan contents. Home, és, és per estar-ho, no? Home, a mi, el bàsquet, pot... a mi és que el bàsquet, què vol que li digui? Bueno, però és un altre esport. Saps que poden fer com el Barça l'any passat? Guanyar els tres títols? Sí? Oh, el Barça en va guanyar sis. Bueno, perquè després vénen... Bueno, no sis, no. Quatre. Perquè dos són d'aquest any. Bueno, però van, ja ho ha dit van, van, el Guardiola, dos són d'aquest any. Tu has de guanyar els tres títols aquests i després els altres ja venen, de, perquè són el campió d'aquí contra el campió d'allà d'Amèrica. Llavors, clar, vull dir, eh, es, va, es van juntant... Això, això està partits. molt mal fet, perquè sempre jugo el campeu d'Europa contra el campió d'Amèrica. Hi campió el campeu d'Oceania, per exemple. No hi, hi ha el campeu d'Àfrica, que és que no tenen dret. No n'hi no n'hi ha nassos d'enfrontar-se amb aquells negres ah, de Nigèria ah, que fan 6.000 per 22. Bé, doncs okay. que poden quedar com el Barça guanyar els tres títols si guanyen la Lliga, que és l'únic que els hi queda. A mi el que em fa... A mi el que jo em, em, em, em, em, em quedo bocabadat és que sense els periodistes esportius... Mm -hmm i parlen del bàsquet, de fulano, de mangano, de no sé què, no sé què i entenen de tot, de futbol, de no sé quantos... No, no, no sé són què. periodistes... escoltin una cosa, ara, són especialistes... I que és aficionat és aficionat al futbol. Per què ha de ser també aficionat al bàsquet? Pues perquè I a més es parlen d'enbol i de no sé què. Escolti... Hi ha gent que li agrada els esports en general? Per exemple, ara... No. ara, ara hi ha gent, no hi ha gent ara no que li agrada... El barrufet. el barrufet ja no juga. Ja, ja està més el... retirat. No, ja li, queda, retira. un ah, li queda, un queda un partit. No jugarà. Sí, home, el sí, el que juga fora. Sí, <ríe> eh, faran com el tamudo. No, no el jugarà. L'homenatge ja l'hi vam fer aquí la setmana passada. Va, sí. I? I... Pues, que és un, ha sigut veure, però, un gran porter de Humboldt. Però hi ha gent que li pot agradar a Humboldt i no té forçosament té que agradar al futbol. O a hi ha gent eh? que li agrada al futbol, però hi ha gent que és culer. I qualsevol cosa que sigui eh, blau grana i guanyi algo a Patanca seran grans admiradors de no, la petanca del... Hi ha, no, hi ha gent que li agraden els diferents esports. Per què no? Ara que no és tinguis... la majoria. No. Però hi ha gent que quan guanya... ha gent que no li agrada cap... No li agrada gens cap esport. Exacte. Exacte. Exacte. Bueno, no passa res. Hi gent que li agrada l'esquí de llit, però bueno, això és I... una altra història. I n'hi ha gent que ens agradaria escoltar les informacions. Sí, però encara queda un minut. A... Amb aquest rellotge no, eh? Ah, rellotge a mi va... m'enreden, eh? No, vostè miri el rellotge petit. Ah, jo ets mirar el petit. Ostres, és que tan petit no el veig. Ah, va, doncs aquí, està, aquí està el problema. Vostè 2,59. El... Exacte. Sí. Però ja, ui, ja, ui, dos minuts, que gairebé de diferència. Però ell no el miri. No el miro. No existeix. No el miro. Aquell pernavet hauria d'estar sin sincronitzat amb el meriano de Green Beach. De, de Green Beach. De Green Beach, però mm. no ho està. No. Va piles i la pila va, returça, va tirar per la... Per atràs. Exacte. Enten? I és el que passa. Sí, senyor. No? Bé, deia el senyor que llegireu a escoltar els serveis informatius. Doncs anem als serveis informatius i després continuem amb la companyia. Radio Martorella en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Bon dia, és la una. L'IVAX 35 de la Borsa Espanyola viu la pujada avui més important dels seus 18 anys. Tots els mercats europeus pugen com a reacció al pla de rescat per blindar l'euro que s'ha aprovat de matinada a Brussel·les. Les converses enregistrades a les caixes negres de l'avió d'Espanya era accidentat a l'aeroport de Barajas l'agost del 2008 revelen que el personal de cabina va quedar sorprès, diu, per la reparació mecànica que s'havia fet a l'aparell just abans que s'enlairés, segons informa la cadena SER. Avui declaren davant del jutge que investiga l'accident als equips d'emergència. El nou vol descendre podria travessar la península Ibèrica a partir d'ara al migdia i arribar a Catalunya cap al vespre. Aquesta és la previsió que fa l'Agència Europea de Seguretat Aèria que informa que a d'ara tots els aeroports europeus estan oberts. lúltima a fer-ho ha estat el de Lisboa. L'Ajuntament de Barcelona reconeix que hi ha dificultats informàtiques en 14 punts de la ciutat per poder votar presencialment en la consulta sobre la Diagonal. Aquests problemes, però, es podrien estendre a altres punts. També hi ha hagut dificultats per votar per internet. Aquest matí el jutge Baltessar Garzón declara com a imputat davant del Tribunal Suprem per les escoltes que borden els acusats del cas Gürtel mentre eren a la presó. Serà la tercera vegada en pocs mesos que el jutge de l'Audiència Nacional declara com a imputat. <siguti> els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 44 anys com a presumpt autor de la mort d'un home al barri del Raval el mes passat. L'autor de l'agressió mortal va ser identificat poc després dels fets, però no l'han arrestat fins aquesta matinada. I torna aquest vespre al Liceu de Barcelona, després de 25 anys, el Cavaller de la Rosa, una de les òperes més populars de Richard Strauss, una peça alegre i d'inspiració musartiana. El muntatge trasllada l'acció al segle XX a l'Àustria de la dècada dels 50 i té un equip magnífic de cantants. Catalunya Informació. Ara els esports. La plantilla del Riga al Barça de Bàsquet celebra a partir de les 7 de la tarda el títol d'Eurolliga al Palau Blaugrana. El secretari tècnic, Joan Creus, destaca al matí de Catalunya Ràdio que aquesta vegada ha guanyat el millor i que el secret és donar importància a tots els aspectes del joc. Per assistir a la celebració cal una entrada que es pot recollir ja a les taquilles del Palau. Es confirma que el blaugran a Maxwell té una lesió muscular que el tindrà 3 setmanes de baixa. Guardiola dirigeix demà a partir de les 11 els seus jugadors pensant en el partit de diumenge a les 7 de la tarda a casa contra el Valladolid. L'espanyol jugarà a Mallorca dissabte a les 10 del vespre. Pel que fa el temps, les nuvolades aquesta tarda poden créixer en molts indrets, però sobretot a l'interior i al Pirineu on hi haurà roxets dispersos que en general seran febles o en algun cas localment moderats. També tindrem un lleuuge augment de les temperatures.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 She's much too nice to I ens passen ja 6 minuts de l'una del migdia, i avui sí que ho podem dir. Bon dia, senyor Monegal. Sí, bé, bon dia. Bon dia. Eh? Bon dia, senyor Monegal. Eh? La setmana passada no ho vam poder dir, això. Ai, no va venir. N com bueno, no va estar. No, no. Va venir, no ve mai. Bueno, no va estar. No va estar fent la seva secció. Com és això? Doncs ja té eh, una eh, creu com tots els col·leudors que han fallat. Ja és un mes. Eh, ah. Eh, amics, eh, si em deixeu enraunar... Sí, sí parli, parli, Aviam amics, ens amics, dóna. am quina tan microïdós, eh, interpello vosaltres amb ells no els no li parlo, eh no, I no, amb no el tècnic no els, amb el tècnic li parla o no amb el tècnic tampoc tampoc, tampoc. Eh, què li fet al tècnic em dirigeixo em dirigeixo a tots vosaltres el meus, eh, perquè sou vosaltres el que heu d'entendre era eh, de quin intent tosqueu, eh mm. és ben sabut que la setmana passada no hi vaig ésser no hi vaig estar, eh no això ho sap això ho sap tothom clar eh. Mm -hmm ni recordat com m'ho tiraven encara la setmana passada. Endavant. He parlat amb ell aquest matí i m'ha dit que tenia uns problemes i que avui no podia estar en el nostre programa. Això... Uh, com s'escaqueja! Mai, mai més podrà dir jo sóc l'únic cul obre del que compleix. Aquí ja s'ha acabat, eh? Aquí se li ha acabat. Aquí ja se li, li ha acabat. I la setmana que ve, suposo, ens explicarà una aventura de les eves. Deu estar escrivint un guió. Sí. Bueno, senyor Monigal, benvingut a... al club dels que falten. Senyor Monegal, benvingut al club dels col·laboradors que falten. Eh, amics, fixeu-vos, eh, us estic parlant a vosaltres, amics oïdors, eh, insisteixo no amb ells, eh, fixeu-vos quina, quina... La, la directora, quina... la Irene, també l'escolta, eh. Eh, bé, la Irene, en aquest cas, eh, que jutgi ella com una oïdora ah. més. Exacte, exacte. Fixeu-vos, eh, fixeu eh quina, com m'ho com m'ho encara eh, no hi va ser, eh, benvingut al club dels, que, dels, que, dels col·laboradors que falten, eh, se'ls omplia la boca de, de, de, a més no puguem eh? és eh? eh, cert, amics, no hi vaig estar la setmana passada és eh? eh, cert, I per què? però ho sabeu perquè no expliquen la segona part eh? no expliquen el per què eh, ara, que vaig ara haurien de posar però... música de ciència-ficció perquè ens explicarà un conte de ciència-ficció segur eh, amics, ara sí que demano a la Irene que intervingui perquè si no puc parlar a la meva secció m'imiteixo far-li, eh? eh, far-li, però... far ja no diré res si més ara... Si ara, que la raó, si ara que ve la raó em, em aneu tallant perquè vagi perdent concentració eh? i aneu... i no pugui dir les veritats. Eh? No. Va, tiri, eh, Ruter, tiri, tiri, gran rutier de la comunicació. Expliqui, va, la seva versió. No, no hi vaig ser. Eh? La segona part no la van explicar. Eh? No hi vaig ser perquè simplement no hi havia talls. Eh? Nics meus, no hi havia entalls. Oh, oh, oh, és embostero. <laughs> per què? Per què no hi havia entalls? Eh? El... Bé, doncs jo us explico. El Manolo fa dos setmanes, quan es va fer el programa allà a l'aire lliure. No, dintre del pavelló de la fira, no estàvem a l'aire lliure. Allà en un pavelló, l'home es va fer un embolic, com de costum, sempre s'atabala i no va gravar el programa. Sí que el va I per tant, el grup no em va poder passar els talls. El grup no em va passar els talls. Si no tinc talls, què he de fer jo? Això no ho van explicar, eh? Em van deixar com si fos un dandul, com si fos un desinteressat, un deixat. Eh? No hi vaig ser perquè no hi havia talls. algú no em va passar els talls. Això no havia passat Però, mai, eh? Vull dir, no no pas... quan no hi ha talls, si vostè no... acudeix igualment i ens ho si no, ens... si no em passen els talls, què, què haig de parlar jo? Del temps. Clar. Perdoni'm, eh, Amb vostè eh. una altra vegada no li van passar talls? I va eh, fer aquí una com... rajada... Que el grup, sí, broma home, en, en, eh, tu, encara tu, tu, porta... Parlant, eh, parli, parli, parlant. Parli, parli, parli, eh? va. va. Això, això, és, això és com si, com si jugués al Barça un partit de futbol, és igual. Eh? I digui, si anem a jugar un partit, però no hi haurà ni, ni, ni portaria ni pilota. Eh? Vostès creuen que jugaria el partit? Pues això és el mateix. A mi, si no em sumin els perquè el Manolo no els va gravar, pues què nassos haig de fer, jo? Que van haver-hi problemes sí. ordinadors allà. Sempre I va ser impossible, eh? eh, van tenir problemes de dormidor, que se't digueu, amics oïdors, eh? que jo no, no us falto el respecte, jo sempre estic al peu que no. ara sempre quan tingui talls, si no tinc talls, eh, yeah, yeah, per, yeah. per entrar aquí i dir qualsevol cosa, eh, no, no, no. no. Mama, altres no, vegades he dit qualsevol cosa, eh. Bé, queda, eh? queda clarit, eh, queda clarit, eh? Bueno, vosaltres per... sabeu ara la veritat, eh, amics oïdors, us segueixo parlant a vosaltres, eh? vosaltres ara sabeu la veritat. Ara eh? que els oïdors teniu... jutgin aquesta campanya de desprestigi que estan encetant des de fa temps contra mi, eh, mm. perquè no el substitueixi jo de cara a l'any eh, això ja ha començat, això s'està acarnissant contra mi. Sí, però ara, sí, sí. Amic, ja sabeu a la veritat. Sí, sí. Ara farem una campanya de desgast en vés del rutier de la comunicació. Bé, eh, però no hi vaig ser, però fixeu quins col·laboradors que sí que hi van ser, però que per, per, per escoltar el que posen i el que diuen més val que no hi fossin. Vam eh, escoltar eh, una gran cançó Eh, que va posar la setmana passada. Un, que no és que hagi faltat un, dos, tres o quatre vegades, no. És que seria més fàcil comptar les vegades que ha assistit que les que no ha assistit. Estic és parlant la, del final. És la eh, seva fixeu forma un, de col·laborar. Fixeu un cop que apareix el mes i ens posa això. Endavant! Los hermanos Pinfones eran unos marineros que se fueron con Colón ...que otro... ...marinero... ...y los niños ...motilones... ...le cortaron... ...los caminos... ...una india... ...muy baja... ...a Colón con una viva... ...eh... ¡Hey! ...eh... ...això son bandas sonoras, señores... Sí. ...això son bandas de sonoras... Mm -hmm. ...dejo que las cortado, eh... ...no quieres poner más, ...eh... Sí. Bé, escolti, cadascú la seva secció fa el que creu que és més bo i fins i tot el senyor Fidalgo va recomanar aquesta pel·lícula de Cristóbal Colón d'Oficio Descobridor Exacte. com una de les millors pel·lícules que ha fet el senyor Pajares i una de les millors pel·lícules que s'ha fet en el cinema espanyol. Què li sembla? Senyor Monegal, què hi és? S'ha quedat munt. El senyor... Ai, ai, ai, ai. no paga el telèfon. Ai, ai, ai, ai, ara sí que... Eh? Ui, la setmana que ve, aquest tall no ho posarà. No, no. Bueno, sí, okay. el Jordi el pot quitejar per ordre meva... Clar. I llavors segur que li he dit que talli el telèfon. Ja? Sí, sí. Això, si no ens han la línia telefònica amb aquestes repressions que estan fent. No, que, que avui, també podria ser. Avui no toca. Això és el senyor monegal que no ha pagat la factura. S'ha petjat. Diuen que... Bé, abans, amb martorell al dia, mm. eh, a l'expert que ha sortit, diu que és millor, quasi, quasi millor tenir aquestes targetes de prepagament, uh -huh. Per així no hi ha problemes d'aquests. Senyor Monedal, per què penja el telèfon? Bé, eh, amics, sobretall en la línia, eh, això, ja, això l'acarnissament ha començat, eh, Meri, com la que ho eh, no? abans. La setmana que ve li posaré el tall del que jo he dit mentre vostè estava eh, el, aquí, eh, sense Penjar. línia. Jo he dit, segurament que quan tornem a connectar amb el senyor Monigal dirà que la culpa és del Jordi, perquè jo li he que talli el telèfon. Bé, amics, eh? això, això ja ha ja, ja passat a castanya oscura, això. Bé, hem sentit la ja... cançó, re, re, recopitulem, hem sentit la cançó sí, aquesta. Eh? Què dius? Què? Des... Eh? Què dius? Eh? dius? Això, per, per, per, per, per posar això, eh? no cal que vinguis fer alguna cosa aquí, quira't a casa, quira't a casa... eh. eh? Quira Deixa deixa aquest tri gent jove gent amb altres idees eh gent que, que tingui un, un veritable esperit eh? creatiu que era ta casa ves fet llibres de l'espanyol eh fe fes, fes un llibre ara, no sé en la eu eh? o en Bolovar eh fes fes al ixí hei i, i deixe'ns en pau eh. Es... i ja està escolti'm, el senyor Fidalgo va dir que aquesta pel·lícula que jo ho deia abans, com, però com que vostè ha penjat el telèfon no m'ha sentit que és eh, Cristóbal Colón de Oficio, Descobridor feta pel senyor Pajares bueno, eh, interpretada pel senyor Pajares és una de les millors pel·lícules del cinema espanyol d'ella ell uh -huh. Bé, eh? després de Torrente <ríe> eh? Què no li agrada a vostè aquesta pel·lícula? Bé, no m'agrada, és que no, no, no l'he vist, eh? ah, no vist Llavors no la pot jutjar Jo només no, no, no jutjo no estic dient res, jo. Només parlo de la cançó. Veieu, amics, com estan, com com busquen la polèmica sense que jo digui res. Déu-n'hi-do. A més, estic segur que si el senyor Santiago Segura el truqués, diés, home, senyor Monegal, per què no fa un cameo amb el torrente T4? Vostè segurament s'apuntaria, faria el cameo, i això diria que és una de les millors pel·lícules del cinema espanyol. En diria amb el i tu. Segur, segur, eh Veu? Veu? I, amics, ens queda una perla. Eh? la perla hem eh? he deixat l'última. he eh? una, una pinzellada era eh? la seriositat d'aquests pollastres. Eh? Hem, hem, hem recapitulem eh? primer rajan contra mi de forma injustificada. Eh? després us mostro el nivell dels col·laboradors. Eh? i després hem eh? aquesta gasosa que van fer al pavelló de nou en eh? aquesta espuma, eh? aquest programa és eh. Van, van, van fer no sé quines alarmes d'una un, evacuació, no sé què no sé, no sí, no es, no sé, es van inventar per tenir audiència. Eh? I fixeu-vos fixeu eh? fixeu com, com, com el que us deien a vosaltres i sobretot no us perdeu eh? com acaba el tard. Endavant! La ràdio sempre els estarà informant en tot moment amb cura del que està succeint. Que per això és un mitjacó més. Exactament. És que, eh, que quan la nevada vam complir, doncs vinga. Bueno, nosaltres no vam venir. Però la ràdio va complir, Clar. o no? Bé, amics, eh? o sigui, comencem... Eh, del començament al final, eh? o sigui, em critiquen a mi perquè no suposadament no vaig estar i després... Eh, ells mateixos reconeixen que cauen quatre gotes de neu i, i no van venir, Home, eh? es queden a casa, es queden a casa sense fer el programa d'Hénix, eh? allò de predicar amb l'exemple, aquesta gent no sap el que és, eh? no sap el que és. Home, eh, no vam poder arribar a l'emissora, però l'emissora va complir com a mitjà de comunicació Clar. i va estar informant a tots els martorillencs de com estava la situació de les carreteres, com estava la situació del temps, que és el que ha de fer una ràdio. Eh, però vosaltres no hi éreu. Eh? Però per què no vam poder passar? arribar? No vam poder arribar. Ens eh? vam quedar trepats eh, no, per la no neu. I eh? no, no hi ha telèfonos, no hi ha mitjans no per fer el programa. Què vol eh? que fem no, no. una hora i mitja de programa des del telèfon? Ens quedaria l'hora de quedem, vermella. Quedem-nos a casa, eh? no ho vagi que fem un encostipat. Eh? Quedem-nos a casa veient el Descobridor Colón, o no sé com es deia a la película <laughs> aquesta. Cristó sí, Colón, eh? eh? d'oficio, Deu, Descobridor. Això mateix, mm -hmm. eh? I a, que bé eh, ja, ja anirem, si sins bé, si, si ens apeteix, si no, és igual que l'audiència es foti, és igual total. No, eh, no. Això no. No, hi ha, no, hi ha, no us tenen respecte, eh, amics meus, ja ho veieu, no us tenen respecte eh, de cap tipus. Eh, I va. s'ho van criticant els altres, quan no és culpa meva que jo no hi pogués ser. No, no, oh, sí, ja... No, no, s'ho sí. ha fet venir molt bé, eh? Sí. Realment hauré de parlar amb el grup perquè li busco els talls que li vénen com a ell el dit, eh? Sí, sí, tant. Li vénen com a sí. ell el dit, eh? eh ja dit ara hi ha una... Tallarà volen tallar amb una altra cap, eh, del pobre grum, ja. Eh? <ríe> home, no, home no. el grup ens, ens serveix per portar cafè, que no hi ha cafetera, i fa els talls, i els hi deixa molt, els hi deixa molt allò que es diu en castellà huevo, eh? Sí, sí. El, el, els haurem eh? de revisar abans d'enviar-li. Sí. Critiquen la bona feina, eh? Això, la mala feina, no la critiquen. Només critiquen quan un home és, és eficaç. És eh? el que... El... El... El... El... El... Has sentit el que ha dit el senyor Soler, que diu que vol controlar els talls abans de que els inviïn a vostè? Ah, això ho ha dit. Sí, ah, sensacional. Eh? <coughs> això, és, això és fantàstic, eh? El nou Glebels. Eh? El, el, el què? El... Glebels. El nou Glebels. Eh? no, Glebels és una altra cosa, Glebels. Ah, eh? El nou Glebels, com es va dir. Molt bé, rutia, molt Ricardo bé. Ricardo Soler. Eh? Sí. Ara ah, li direm Gemp Soler, ja, Eh? Eh? Eh? Eh, ha vingut avui el Fidalgo o no? no? No, i el senyor Cap tampoc ah! És únic col·laborador que hem tingut avui Bé, amics, eh? ja ho veieu jo no sabia res eh? No sabia res ja I, no I ni un ni l'altre apareixen eh? Veurem si la setmana que ve També s'acarnissen contra ells dos eh? També, també clar, ja no? ens hem acarnissat avui O sigui Exacte. que no Soltin. Però és que miri, vostè no ho entén El senyor Fidalgo és com el Guadiana Apareix i desapareix és un, nom, és un col·laborador mm, diferent. Ah, però de vostè no ens ho esperàvem perquè és un home complidor, que sempre ah, està per. pèl·loc que clar. no. I a mi em va sorprendre quan va dir que no podia fer la secció. Clar. Vaig pensar, això és que l'home lligat va anar a l'imperator, va lligar el diumenge, mm. i de lluny matí no estava per orgues. Mm? Sí, perquè segons quins desgastos... Sí, a la seva edat. Sí, clar. I les píndoles aquelles blaves, uf, uf, aquelles gasten que fan molt Fa molt de mal, cervell, eh? eh? Fa molt de mal, de mal, eh, senyor Monegal. Ja ho veieu, eh? Ja ho veieu, quina, quina, quina imatge s'estan donant de mi, eh? Ja ho veieu. Eh? Que no és cert, I tot no, això? No, no, no us diré, no us diré on, on, us, on us van veure vosaltres el dissabte a la nit, eh? Perquè estem en horari protegit. Dissabte a eh? la nit veien el futbol, jugava al Barça. Sí. Mira com té quartos, El senyor Soler, que podia pagar-se el paper viu o gol. No, que al bar. Ah, van sí. al bar, van sí. al bar. Els, jo només us dic que van fer un el que han dit, un paper viu, però sense l'última paraula. <ríe> un paper. Un paper. Exacte. Bé, ja ens explicarà afegit, afegit el que és un paper. Afegit-ne afegit un altre, eh, que ja us diré un dia. Quan eh, fa un, un programa de nit, eh, ja, ja posarem aquesta última paraula, després del paper. Jo, ja. jo, jo he decidit, senyor Monegal, que la propera temporada mmm, farem un diccionari que serà... Uh, en companyia, Monegal, Monegal en companyia. Li perquè entre el Routier, el Paper, i a més no ens entenem de res, escolta, almenys jo. Bé, Nix, eh, ja veieu que a sobre so so són il·lusos, eh, ja parlem de la pròxima temporada com si l'haguessin de fer. Eh? No li diguis si so la farem aquí o no. A sobre són innocents, eh? que, que, que Vostè creu que ens fotrem fora? Bé, Nix, eh, això més val que li pregunteu a la Irene. Eh? Bé, per cert, m'ha dit la Irene que ja està fins als nassos que li envia tants mails recordant-li que tenen que fer-se una entrevista feina i tal, eh? Bé, eh, jo li envio eh? el que jo considero que he enviar. Ja, ja, ja. Molt bé, molt ja, bé. Ja. Doncs deixa... que, que em contesti, eh, si no, començaré a afegir altres arxius coses. Arxius eh? amb fotos meves, eh, que pot ser pitjor. Sí, sí això també ho Tampoc no, no caldria que arribéssim a aquest càsting, eh? Sí. En fi, senyor sí. Monegal, ens tornem a trobar la setmana que ve o tindrà algun problema? Bé, sí, si el Manolo, qui sigui, grava el programa sí. i m'envien els talls, jo estaré com sempre. El, el Manolo avui està molt enfeinat sí. que està trastegant molts cables per aquí. sí. Estan, estan fent canvis aquí a l'emissora i tal i igual ens quedem un dia d'aquests sense sí. llum o sense sí. telèfon. Jo, jo, jo espero que la policia municipal estigui escoltant això i eh, que si ha escoltat que el Manol està movent caus elèctrics que estableixi un perímetre de 3 quilòmetres al voltant de la ràdio eh, i desallotgin tot, tot aquest perímetre. Eh. <ríe> Miri, de moment la nostra companya Assumpta ha tingut que sortir de la de, de, de la redacció. De la redacció. O sigui, està treballant Estic. aquí a Salto de Mata. Clar, perquè com, com han mogut taules i han mogut ordinadors i tal, eh, avui és un dia una mica dificultós per treballar a la redacció sí. i el que us espera eh? espera que el Manolo acabi de perfilar els cables eh? I això, això serà, serà jo sóc de Badalona avui fan els focs eh? això serà vamos, una, una tonteria amb el que passarà aquí amb Arturilla avui no Manolo, que, que el senyor Manolo és un gran treballador és un gran ritier de, de la cosa informàtica i de l'instal·lació és un ritier de la instal·lació Mm? Sí, amics, ja, ja m'ho direu eh? Molt bé, ja direu. Ja doncs no ja farem. tindrem la setmana vinent, senyor Monegal Espero Escolte. que tenir-lo aquí que disfruti d'aquests focs que es fan a Badalona mm. d'aquesta cremada al dimoni No es cremi, eh? no es cremi. Bueno, sempre ha cremat el senyor Monegal i ens tornem a retribar el proper dilluns M'hi sembla bé? Em sembla perfecte eh? Apa, Doncs acomiadis Vinga. dels ruïdors com un senyor Vinga, amics ruïdors Eh, jo ja us he les explicacions. Eh, suposo que vosaltres ja heu entès que jo no vaig poder ser no per causes pròpies, sinó per causes... anava a dir alienes, diria per causes manolianes. Eh. <ríe> doncs molt bé. Queda dit, senyor Morigal. Fins la setmana que ve. Apa, dic siau. Adéu, siau. Adeu siau. científics, Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors i senyors, sí, són ja la 1 i 26, o sigui que d'aquí a res, com aquell ja qui pleguem. diu, haurem de plegar. Això que acaba de dir també és una altra Monegalada. No, però eh? una, és que una vegada ja el senyor Monegal plega, ja pràcticament nosaltres podíem anar recollint Home, tampoc no seria aquest el sí, cas. Va, sí, perquè mira, si queden... Què queden? Què minuts? queden? 3 no, minuts? 4, 4 minuts, minuts. 4 va. minuts. Mira el rellotge cada ha Sí, sí, no, ja... ja mira el rellotge que 4 de 4 de minuts, Bé, doncs amb aquests 4 minuts encara els explicaré un parell de cosetes. Molt bé. Eh, hi ha una companyia d'autobusos que es diu Arriba, Arriba amb V, Arriba amb V, V, v baixa. Amb V baixa. Arriba, que també diu que té diverses rutes per Galícia, aquesta companyia britànica. Mm. Doncs bé, eh, Copenhague, Dinamarca, han decidit que s'ha d'incentivar el transport públic. Clar. Manera de fer-ho. Han instal·lat dintre els autobusos alguns seients de l'amor, que diuen. Seients de l'amor? Sí, són ah. uns seients que estan com més acutxadets, oh, més macos, tenen raspallera, oh. i estan molt juntets perquè les parelles puguin fer rau-raus. O bé, oh, no. vostè seu allà i ja diu, és es que busco rotllo. Ja. Llavors pugeu altra, o veu allà, i és clar si el veu allà, vostè li pot fer un somriure de dir, si busca rotllo, jo també. Jo també. I llavors, ah. va i seu allà, al seient ah. del món. I diu que amb això una mica el, que és el transport públic. Això per Galícia, no. diu. Que va. No, home, no, això a Copenhague, ah, de moment Copenhague. a Copenhague. Ah, de moment a Copenhague. A Galícia, no, a Galícia és allò, repassinio, que busca rotllo. Ja. I diu, oh, pues sí, clar, diu, clar. vente pa'quí. Llavors ja... Llavors, ja, diuen, ja però això, sí. això seria una altra, una altra un altre què. Un altre què. Recordin també eh, que a Barcelona el senyor Areu està fent un referèndum sí, per saber què s'ha de fer amb la Diagonal de Barcelona. Durant que si ara semana. per entrar i ja ens costa com faci la remodelació no sé per on entrarem a Barcelona. No sé, és que també no, no, no sé exactament què vol fer ni què, què deu opinar la, la majoria de la gent però a mi em sembla com molt bèstia eh, canviar la jo, Diagonal. Jo vaig pensar l'altre dia que hi havia una senyora que va sortir en una entrevista i em va fer molta gràcia una ciutadana anònima i em diu Uh, això val molts diners, diu. Mm, jo exacte. vull fer reformes al pis, diu, però no tinc quartos. Diu, okay. per tant m'esperaré. Diu, Barcelona no té quartos, per tant també es podria esperar. Exacte. Eh? No, però és que les eleccions arriben aviat. I, I clar. S'ha de, de fer alguna obra. S'han de fer coses. Alguna o... obra, s'ha sí. d'inaugurar alguna sí. cosa. Eh? També, estan, també estan enxampant les voreres, que no sé per què, vull dir... Ah, no sé, traient llocs d'aparcament i aquestes coses. Això és el que vostè es queixa dels aparcaments i dels aparcaments i de la mancada de transport públic, perquè clar, vull dir, sí, això és compensat per un bon servei, però és que tampoc el dona el senyor Areu, el bon servei. Vostè li temenia amb el senyor Areu, que és l'alcalde del Cap i Casal de Catalunya, eh? Sí, em toca patir-lo. Molt bé. Senyores, senyors, queda ja un minutet per arribar dos quarts de, de dues mm -hmm. i serà moment de posar nosaltres el polifinal de marxar fins la proper dilluns a partir de les 12 del migdia que estarem aquí de nou a la sintonia al 100.3 de la freqüència modulada. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per estar aquí en nom de tot l'equip que ha possible aquest programa.